Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 58. legszerencsésebb adását halljátok. A mikrofonnál Balázs, Gabi, Ádám és az nsa -i. Igen, van egy ilyen gyanunk, hogy, hogy van egy plusz fél itt a Skype hívásban, valaki zúg, és hogyha kikapcsoljuk a mikrofonokat, akkor is tovább. <gül> Tehát, le van vezetve, hogy van, van valami negyedik, titkos negyedik. Lehet, hogy a zombi. Igen, valószínű. Hmm. Kiberzombi. Van még itt azért kiaknázatlan terület, érzem. Jó, hát majd meghallgatjuk, hogy mit olvasott a kiberzombi, de addig is akkor a hírekkel kezdjük. Jó. Öh, nehez csillától a asztra kiadónak a magam sem tudom miért a lelkétől kaptuk azt a hírt, hogy ö, van egy ilyen remek foreign market list nevezetű ö, dolog íróknak, ami megmondja azt, hogy melyik országokban milyen publikációknak lehet novellákat küldeni, és azok rendesek -e, nem rendesek -e, tisztességesen dolgoznak-e, vagy sem. Igen, és hogy ilyen titeket a... hogy, hogy mennyiért lehet eladni egy egy ciket, az az egyik fő érdeme. Igen, meg, meg beküldési korlátok milyen formátumot várnak, mit lehet tőlük várni. És erre felkerült a Galaktika, és hát nem túl jó előjellel, mert hogy egy a Kalóz novella fogott a cég, illetve hát, hogy kimentek olyan cuccok, amilyet nem fizettek. Illetve nem hagyta jóvá az író. És akkor ráadásul ilyen nagy pirossal oda volt író, hogy több forrásból megerősítették ezt, és hogy ide ne semmit. És... Igen, egyébként arról a galaktikáról beszélünk, ami éppen a héten 40 éves telne, vagy 30 vagy valami ilyesmi kerek van. Aha, és ők vajon erről tudnak információt, vagy reagálhatnak rá valahogy, mert ez, ez azért elég kellemetlen dolog, tehát gyakorlatilag ilyen lopással vannak gyanúsítva. Aztán simán lehet, hogy valami jó akarol. Félrejöttés. Akarunk. Aha, igen, igen. Tehát, hogy azért könnyű bekoszolni valakit. Én azt néztem, hogy végül is ezek a kommentek, ez nem, nem derül ki, hogy, hogy honnan származ a információk, és hogy ki az, akinek megjelent a novellája, hol ott nem... Értve kik azok, ugye a több formácsban. Igen, kik. Ti egyébként el tudjátok képzelni, hogy ez tényleg így van? Én nekem valahogy teljesen valószerűtlen dolog, mert miért volnának ezzel, nem? De a magyar science fiction történetében viszonylag komoly hagyománya van a kalózkiadásoknak kiadásoknak, úgyhogy hát pont igen, most... de az... De ez a régi időkben, nem? Te... Nem, nem, nem. Pont, pont a sörözésen vetette fel, már nem is tudom melyik hallgatónk, hogy van egy olyan, olyan fantazisorozat, amit kifizette kb. 5 részig a szerzőnek. A kis kiadó az nyomta tovább. 90-es évek, 2000 es évekről beszélünk, és amikor egy kiadó fel akarta menni a szállat, akkor megtudta, hogy az ország kiadó listán van, már rájöttek, hogy 15 kötet a regényenek a publikálását, mint ahogy mondták. Tovább ment a lendület. Szerintem most így el kéne határolódniuk a régi galaktikától, nem is mondta, hogy hát ez most már Igen. 2012 is. Ez most pont nem a galaktika volt, de egyébként rákérdeztünk következő a galaktikára, hogy ők mit mondanak erre. Tóbáljuk meg, mi bajunk lehet? Ők csak nyernek. Így van, vagy azt mondják, hogy no comment, és akkor mindenki levonja a <síthat> Sem megcalfolni, sem megerősíteni nem tudják. Uh -huh. Ádám, tiéd a következő is. Ó, az nagyon vicces, ez csak cikk nem hír. Meg nem a... is botrány. Olyan, és... Olyan. és még botrány sincsen menni. A New York Times-ban van egy nagyon jó eszé, egy uh, harvardi professzor írta uh, arról, hogy hányszor, hogyan és mikor jósolták meg a, a könyvnek az ő halálát. És hát hozza a klasszikusokat, ez a, a videó megöli a rádiósztápnak hasonló jellegű dolgokat, meg hogy nem lesz majd olyan olvasás elejétől a végéig, holott már az adatbázis jellegű könyveknél ez egyébként is megszűnt. És mi, mi az első ilyen a könyv nyomtatása, amikor megjelenik, az az első ilyen nagyobb pánik? A tipre igen. Nem, nem emlékszem rá, szerintem a színház is meg akart ölni, de a könyvnyomtatás az talán korábbi. Uh -huh vagy korábbi pánik legalábbis. Nekem az volt a kedvencem, hogy hoz egy, egy McLuhan idézetet. 1966-ban a Life magazinnak a, a portréjába találta azt mondani az öreg, hogy a a Zoknikban nevű varrás, a szárítókötelek, a könyvek és a munkák fognak megszűni jövőben, vagy válnak évben. jövőben. Hmm. És szívesen mondom, hogy zokniban ülök, amit a szállítók vettem vettem el roható nyárra és kihetetlenül meleg, de igazából ez nagyon mellélövésnek tűnik. Mondjuk a zoknivarrásnál speciál már számtalan olyan dolgodáról, amiben nincs varrás, és aki futott vala, és azt tudja, hogy soha varrás az van. Tehát lehet, hogy nem mindenben tévedett az Zoknivarrásnál már közel volt. Nézd, hogyha. Közel 50 évvel ezelőtt azt mondta, hogy az nem lesz és még van, akkor szerintem azért ez mellélövés. Hát mellé, mellé. Akkor inkább az a zokni tartó? tudjátok, az a gumírozat az. Fuszekli, vagy hogy hívják? Nem, nem, nem. A, a tartónak a férfi verziója. Igen, igen. Ez nagyon esztétikus, De nem hogy... azt vissza kéne hozni. De, aha. Ó, igen, igen, igen. Tudom melyik az vel... Valóban gyönyörű főleg amikor egy az öltöny nadrág, de hát mondjuk az öltöny nadrág felcsúszanása az mindenképpen egy nehéz pillanat szerintem. Azokné tartóiként jönnek ki ilyen, ilyen, ilyen találatok és emberek vannak itt tartóban, szóval. Lehet, hogy azt még lehet, lehet volna kapni. Egy igen, dolog. Igen, nekem. Mondjuk egy steampunk blogot dob ki szóval, azok egyébként is furcsák. Jó van, a Jó, Gabi, a tiéd a következő. Addig csuk be ezeket a képeket. Ö, hát igen... E, e, igazából a pályázatokat szoktam így böngészgetni és, és számtalan kreatív pályázat van ezen a héten. Gondolkodtam is azon, hogyha esetleg ez szerintetek is érdekes, akkor ilyen a, el nem is hangzanak adásban, de szívesen belinkelem. Rengeteg helyre, helyen várnak akár a, a science fiction vagy fantasy jellegű írásokat, és például az LFG, de és az egyikre egyre rá is kukkantottam, mert valamit, valamit sugott az ösztanám, és az a, nem is mondom, de az infosponzor.gportel.hu cím, ahol, ahol a fő, az a gyönyörű idézett szerep, hogy az állam nem képzelet, hanem a valóság más nézőpontból. És ők a verselő antológia 2002-re pályáztatják a verselőket és van végtelen hosszúságú, részletes, tv sop kidolgozott uh, reklámszövegben szövegben. olyan, mintha ilyen A4-es nyomtatványok lennek visszaszkennelve, nem? Igen, igen, igen, igen. Tehát igazából tényleg. A lényeg az, hogy, hogy a pályázol, akkor akkor bekerülsz egy könyvbe, és, és oldalanként csak 3300 forintot kell fizetned a tördelésért, meg az egyéb dolgokért. A megjelenés voltak épp ingyen van, csak hát ezzel van munka. És akkor utána kapsz még ingyen példányokat is. És mutatják is, hogy milyen szép lesz az antológia, ilyen lapjaidra szétterített ilyen nagy könyv van lefotózva, ugye? Igen, igen, igen. Többszörös. Tehát több kép, Ú, kép is... Isten. És most a 999. Igen, igen, igen. És ezek a, ezek a domák, tehát ez a, ez a számomra az utolsó, az utolsó nem, sz nem szélhámos, hanem vigét tempó, amikor nagy betűkkel kimaradva folyamatosan azon törje a fejét, hogy miért vagyok ennyire nagy lelkű. Nos, hadd erősítsem meg ismét, adó, és az én számomra mindennél fontosabb az az öröm, amit a szerzőknek, a megjelenés, az olvasóknak a művek okoznak, és hogy ezeken keresztül képesek vagyunk boldogságot lopni a lelkekbe. Nem maradjon le. Ü és ennek kapcsán is felmerült bennem a kérdés, hogy nem először találkoztam egyébként ilyen jellegű pályázatokkal, hogy szerinted kiépült egyfajta új iparág az ön saját megjelentetésre, amelyet aztán ilyen pályázattal édesízi ostjába csomagolnak, vagy, vagy mi lehet annak az oka, hogy... Hát mindenképp, hogy... de van ez ízlésesebben is, nem? És végül is ugyanerről van szó, és már beszéltünk nem erről a self-publishing dologról, hogy lehet, hogy megkérdőjelezhető, de ugyanakkor vannak olyan példák, hogy ezzel robbant be valaki itthon is, meg nemzetközi piacon is szól. Valamennyi létjogosultsága van, csak ezt is lehet igényesen csinálni, meg lehet ezzel a vásári szílussal is. Igen, igen, most hogy elolvastam újra az első bekezdést, és az eszenciája. Gyönyörű, gyönyörű. Tehát ez szerintem mindenkinek érdemes megkukkantani, és majd örül az oldal, aki egyébként azon kívül, hogy ezzel is foglalkozik, egyébként valami webáruházat is. Igen, csak, csak izére, domére nem futott ezért a géportál.hu ingyenes hostingot használva. Igen, igen. De egyébként nincsenek egyedül. Pont ránéztem az egyik ilyen self-publishing kiadónak a oldalára, ahol találtam egy Aranykavics nevű kiadványt, ami azzal kezdődik, csak hogy legyen sokkal igényesebben dizájnolt saját doménynel rendelkező oldalos idézetünk, hogy ki ne vágj saját könyvre, ha egyszer tolforgató. Ki ne szeretne önálló kiállítást, ha egyszer festeget. És így tovább, és így tovább, és művész érték kiszűség. Ki ne szeretne bőc lenni, hogyha Kóelholmi? Nagyjából igen, és az amatőr művészeknek a ilyesfajta istápolásába foglalkozó oldalnak a Kicsiny könyve ez, ami 2700 forint e és 5400 forint papíron a hülyének is. <gül> ez nagyon durva. fajta? <gül> Voltak az, hogy megjelenjél, és elfogadod azt, hogy még már nem ismernek ezért neked, most meg befektetsz, és elindítod az első könyvedet. Tehát, ez, tehát ezzel a fajta szélhámaskodással teszik igazából kínossá a dolgot. És, és igen, meg, elértéktelenítik a dolgot. Igen, igen, megnehezítik, hogy aztán ez, ez, ez ilyen kicsalogatott... Lóvá tehát emberek közé sorolódik be az az ember, aki, aki pedig teljesen észszerűen átgondolva, logikusan eldönti azt, hogy akkor most kiadja a könyvét, megjelenteti aztán, aztán neki meg a világnak. De ő valószínűleg mondjuk az 1%, vagy a, igazából megkockáztam még kevesebb. Hát, hogy minden magánkiadásba kiadott, nem tudom én, mondok hirtelen egy ö, csoda időketre jut itt egy igaz ember emlékiretai püski ami magánkiadásról előttem, vagy oh, egy igen, igen. felhők te fújta a tavaszi szél című, sajátos hangulatú költemény gyűjtemény Ö, 3830 mert. forintért. Kettőt is tudok még, akik így amikor ennek a világnak, akkor a saját kiadással uh, indultak neki, ha jól tudom, akkor a, a Banátkati is így indult, és aztán uh, uh, utána uh, kereste meg az Agavé. Meg a illet... Mami Pornó is így indult. A Mami Pornó is, meg a, a, jól tudom, a Horváth Györgynek az első könyve, és utána már az Alexandra uh, kereste meg mondjuk ott. Tehát, hogy igazából sok, uh, tehát többen olyanok vannak akiknél, ez, ez egyet tehát nem, nem, nem egy százaléka Lehet, hogy azért mert hogy a, igazából én azokat olvasom, amik az értékesek, és, a, és az, az Élet és Én című uh, kis Robertné könyve című, az pedig nem, és Azért okay. 100 ban nem ismerem a 98-et, de, de okay. van egy csomó, tök jó abban az 1%-ban. tényem is van neked. Az egyik a... Amelyeknek nem tudom én jönne nektek a, a Aha. Az nagyon szórakoztató. Van ott egy... Hú, fintakatatál a neve? Igen, aki életem regényét tölti fel oda. A 14. résznél jár. És van még 30 másik könyve is fent. Aha. Uh -huh. a rám a balassagyarmaton, illetve uh, lépése illetve sok minden más. 38, nem, 36 könyve van fent. És ami még ennél is súlyosabb, hogy uh, tovább kattingattam ezen a egy darab szervpublishing ahol alapján vagyok még mindig, 243 darab szerzője van. Tehát az wow. egy százalék mindig jobban járunk, vagy rosszabbul állunk, hogyha horvát György ott és a csodai időket is beleszámoljuk. Aha. Uh -huh hát jó így rán kell hallgatni, amikor mi mondjuk ilyen könyvre, hogy jó akkor lehet venni egyébként meg átverés igen, úgyhogy jövő hétre Ámbasz B. Dívvelnek a ö, falusi visszaemlékezéseit fogjuk olvasni <gül> Aha, igen, tudod mi lesz aztán balás, hogy így megrohamoznak minket a különböző önmegvalósító ön írók hogy tegyük rá a pecsétet ópracsetet <gül> Ez nem történt meg az adásban. Gyorsan álljunk hát, szerint, Szerintem már nem tudjuk ezt ö, megúszni, de mindegy. Csodás könyveket találtam egyébként. Na, hát, a reggeli plusz. nap egy fiatal lány ül a tengerparton. Úgy érzi, boldog az élete. Menjünk, menjünk tovább, bitang gyorsan, mert... Oké, okay, tied a következő hír. Jó, ez egy kevésbé jó hír. A, a Carl de képregénynek a Írása az megszűnik, illetve szünetel el. a. Zsákutca. Meg, meg, Zsákutca néven van kint magyarul egyébként, igen, meg azt is jelenti maga a szó. Uh, Parkinzonnal küzd a, a rajzoló, és, uh, és most mondta azt, hogy akkor nem tudja tartani a, az íramot. Szörnyű is nem hogy úgy rajzolni. Kemény. Aha, Igen. Igen, igen. Ja, és uh, aztán nem hogy ez meg, megjelent magyarul is. Uh, hallgatónk az éppen Afrikában kalandozó rónimak fordította. Aki azt tűzenteleg hát. utoljára, hogy vegyük meg, mert akkor ez belőle másik kérdés is, az neki jó. És mi a magyar címe? Zsákutca. Zsákutca. Nem is ismerem komolyan, de ez uh, köszönöm nektek hármas könyvelés, hogy felhívtátok a figyelmem, ezt tegyük a borító hátuljára. Ezt az idézetet. Oké. Okay. Viszont a tied a következő hírt ez igazából nem is hír hanem cikkojáló a HVG-ben volt egy hát még szégyen teljesen lovagolják ezt a lerágott gumicsontot hogy nagyon komplet ezt most magam elég képzeltem nem, nem volt egyszerű és tehát még a címet adtak neki, de egy nagyon érdekes cikk arról, hogy tulajdonképpen hogy is működik ez a könyvkedés idehaza, amikor külföldi szép vagy nem szép csúnya adnak ki milyen fázisokon megy át, hogy megy ez ma Magyarországon, hogy ennyire helytállóak az adatok, az nagyon jó kérdés, de, de a HVG szokásos stílusában egy kicsit elmélyedt ebben. Hogy is van ez a szerkesztő, lektor, hogy volt ez régen, hány kiadó volt, hány darab példányszám, most mennyi van, hány fajta könyv jelenik, meg hány könyvszím és hány példányszám, illetve... Ezek, például, hogy milyen gyorsan kell megjelenni egy könyvnek. Tehát régen a, nem volt annyira nagy igény arra, hogy uh, volt annyira felkorbácsolva az emberek kíváncsiság, amikor kijött egy bestseller a eredeti angol nyelven, vagy bármilyen nyelven, és aztán most már, már elvárjuk, hogy jelenjen meg mi hamarabb. És hogy ezért ilyen rohamunkában fordítják. Még régen ezt, kap, ezt MSZ nem kap más módszerrel, megkapta előbb-utóbb az ember, amit át, átment. Ugye a példányszámok nagyon izgalmasak ilyen főleg a rendszerváltozás előttiek. Egyszer neki láttam megnézni, hogy milyen példányszámban jöttek ki könyvek a... Sőt, volt is szó szóval a adásban. Igen, igen. igen. A, Koz a kozmoszban számot. megjelenik, és ilyen sokkoló nagy számok annak, amik szembe jönnek még mindig 20-as nagyságrendben, antikváriumokban például. Úgyhogy azon ott látszik, hogy, hogy ki kellett igazítani. Tehát most azt mondtad, hogy ami most van, az kb. egészséges? Nem, csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy van százezer IT-i olvasó az országban. Aha. Én most így azonnal így megjelent a képe a borítónak a magyar kiadás. Igen, igen, igen. És ország igen. tudnám még másik 3-4-5-6-7 könyvet mondani, kezdve a repülő Vanesszák és az Itt a Bobókat megölik. Ugye, ugye? igen. Van egy-kettő, ha csak a Science Fiction-ben mozgunk, akkor is, de az is... Tehát igen, akkor a példányszámmal, ö, mentek a, a levesbe, most pedig könyvek mennek a levesbe. <gül> Tehát én azt érzem. Vagy, vagy tényleg minden könyv, amit behoznak, az valamilyen kis szűkvéteket megtalál, vagy mennek egy az egyben szinte olvasatlanul? Hát mint könyvhúdvarbeli vásárló szerintem azért elég sok van, ami, amit túlnyomnak és nem annyi készül belőle, mint amit el lehet adni. Aztánik, az 50 forintos pelekanasszal. Na, ez egy csönyen belső sorozat volt, le akarták porolni ezt az Albatroszt, és szerintem valami egy-két ilyen könyvet adtak ki ebben a sorozatban. És én akkor nem azért vettem meg, mert Pelekánosz, hanem mert az Albatrosz kiadó iránti mérhetetlen tiszteletben volt a másik valami cipőpúli, meg az egy, megérettem egy, ez a két cím volt. És valahogy nem sikerült nekik ezt feltörnizni. Pedig ha valami, akkor ez a, nem, ez az albatros sorozat, meg a fekete könyv, meg ezt mindenki ismeri. Igen, igen, és ez, ehhez többnyire jó emlékek fűződnek. Én legalábbis jókat olvastam ott. Igen, hát, de már manapság a fiatalok azt se tudják, hogy... Hú, egy micsoda a mai fiatalozás volt. Nagyon ügyes átkötés. Igen, igen. Na igen de mert, hát, hát, jönnek az öregek is. Azért <laughs> még ők vásárolgatnak ezt az... Mert én meg egyébként olyan, olyan hírt hoztam, hogy a... Ezt mondjuk nem mi. Mindegy egyetem. Um, csinált egy vizsgálatot arról, hogy a szülők szerint kéne, miket kéne elolvasni a gyerekeknek. Mi az, amit egy fiatalnak mindenképpen, és hát nagyon furcsa dolgok vannak itt. Például az, hogy rajta van a Harry Potter, az engem egyébként meglepett, de az, hogy a Charles Dickensnek a Christmas carol -ja az első, az így még inkább talán. Hát az angoloknál azért az nagyon úgy megy, hogy minden évben karácsonykor benyomják a tévébe, és valószínű, akik kitöltötték ezt a, a kérdőívet, azoknak így, tud Gondolkodni kell, hogy hú, milyen könyvet ismernek, és ez azonnal beugrott a tévé, mint tév, tév filmből. Csüt olyan, mint a nagykönyv volt, amit megnyert a megrisillagok. Aha. Aha, azt mindig jól Aha, De miért van rajta az, az is, Az is olyan, hogy, hogy benne van a köztudásban. Ja. <hállt> Szóval nem, nem vonnék le mély következtetéseket ebből, inkább maximum, mi az, amit ismernek az emberek és mernek említeni. De így, ugye a második a Harry Potter sorozat, aztán meg a Gyűrűk ura. E, aztán meg. Értem, egy büszkeséges beli Tényleg azt kellett volna hogy egyébként, hogy mielőtt válaszolnak, azért elolvastati például velünk a Pipa szóló értekezést a Gyűrűk elején az első 50 oldalt. Aha, és utána meggondolják még egyszer, hogy. <laughs> szeretik -e a gyermeküket. Ja, szóval ennek a magyar változatát szerintem úgy lehetne, hogy akkor max. öt könyvet kelljen mondani, nem? És nem lehet köztük És a benne lenne az, az Biztos, hogy benne lenne a zaglicsillagok. Amúgy van a cikkben egy másik izgalmas is, a statisztika ott valahol a második oroszlános kép alatt. Uh, hogy a felnőttek 55%-a mondja azt, hogy hiányzik az olvasás, és 30% vallotta be azt, hogy hát ember emlékezett óta nem olvasott könyvet. De a gyerek olvasson, a büdös kölke. Igen, van, igen, Akkor lehet nyugodtan tévézni legalább. Igen. Megnézik együtt a és valakinek belehazudják a szemébe, hogy olvasták. Igen. Mint a fiatalok 18 és 24 köző esély, eső Hányadának nem tudom, hány százaléka volt benne ilyen szám is, hogy hány százalék hazudik. Na, de mindegy is. Viszont mi ne hazudjunk, hanem mondjuk meg, hogy mit olvastunk. Jó, én e, direkt egyetlen egy könyvről Készültem már... Sokat a... többet olvasztál, csak már cikinek érzed, hogy elmondod az őt könyvet. Igen, igen, igen, nagyon kellemetlen már. Ne, már nekem kellemetlen most <gül> vagánykodni élőadásban. Nem, igazából az gondolkodtam, hogy, hogy amit én olvasok, az Thomas Vantól a egy és hát erős közepén járok, tehát már túl a, a, benne a második kötetben. És azért is gondoltam, hogy csak egy könyvről beszélek, mert Kíváncsi vagyok hogy magamra is, hogy mi a szát lehet elmondani egy varázs, a varázshegyről, amiről több könyvet, vagy elemzést, vagy tanulmány, szakdolgozatot, PhD-t, meg mit tudom én, mit írtak, mint az én mondjuk könyvtárom. Hogy lehet arról még bármit mondani bárkinek? És arra jutottam, hogy ez igazából elmesélem, hogy milyen egy klasszikust olvasni, vagy erről beszélek pár szót. Hogy meg a amikor... borítóját írd le, azt talán nem. egy <gül> ja, csak nem euh... elkoptatott. Igen, igen, igen. Egy, egy ilyen kibomló ingű fiatalember a hegy tetején. Nem, tehát abszolút és egy háttérszín. És azt ugye állandóan a a emlegetem, hogy az elbeszeg, azt majd egyszer olvasom, meg majd, és Adam mindig megnézte, hogy a Vaterán éppen hol tart az árfolyama, de aztán a a jött és, és elében hozta. És nem olvastam még ezt a könyvet, de egy ilyen örök hiányosságom, és nem tudom, nektek vannak -e ilyen könyveitek, ami nem azért, mert hogy szeretnéd elolvasni, de tudod, hogy, hogy el kéne olvasni, mert valahogy ez a felnőtt lét része, vagy akkor lesz az ember igaz, férfivé válik, vagy nővé, vagy nem, nem, én én ezt, ezt leküzdöm magamba, bármi ilyen érzést, amihez kedvem van, azt kell Lehet, hogy nekem igazából ehhez van kedvem, hogy ezt érezzem, és azért csinálom, de... Um, és még annyira benne vagy a nővé vagy? Persze, abszolút. Okay. meg a bémbózás. Mm. És uh, az egyik tapasztalat az volt, hogy amire általában azt mondják, mert több, mit tudom, mi hány éve, nem is tudom pontosan mikor született, de, de hát azért már a száz felé rendelt, tehát ilyen lépték életkor, vagy 80-100 év között járatok, 80, akkor. akkor rohadt jó könyv mind a mai napig, tehát hogy nem... nem... Azt gondolná az ember, hogy már megszoktunk, hozzászoktunk bizonyos olvasási tempókhoz, olvasási technikákhoz, ö, olvasási struktúrákhoz, és, és vannak olyan könyvek, amelyek igenis még mindig jók, pedig ö, vagy pedig a Shakespeare drámát, vagy rácsodálkozni bizonyos olyan régi szövegekre, amelyek egyáltalán nem nekünk íródtak, és senki nem vette figyelembe, hogy hogyan találjon meg minket, vagy hogyan jusson el ehhez a fajta olvasóhoz, akik most mi vagyunk, aztán mégis is eljut, és... és tök jó jár mindenki. Tehát a egy hogy számomra ilyen, azt lesz említve, hogy, hogy át kellett elnöm egy másik típusú olvasásra. Tehát az ember hajlamos arra, hogy <tos> A nyelvisékot azt csak úgy élvezze, miközben, miközben megy előre a cselekmény, és így rácsodálkozik a leleményekre, rácsodálkozik a remek fordítási megoldásokra, hogy szóalkotásokra, meg ilyesmi. Itt viszont a, a nyelv az egészen más, mert nem az a fajta élő nyelv, amit most használunk, és nem is egy kitalált nyelv, ezért mindenképpen figyelmesebb olvasást igényel, de abban a pillanatban, hogy ezt a léteget így már gondolkodás, hogy odafigyelés nélkül kezeled. Mögötte egy egészen brutális hardcore story dereng fel, ami nem tudom, ismerjtek az alaptörténetét a van egynek. ismerem. A, mm. Hát Hans Kastorp egy fiatal ember, meglátogatja a öcsét, aki betegeskedik egy tüdő szanatóriumban 1800 méter magasan, és... Beállhetett, ott marad, majd ö, az egyik alkalommal úgy tűnik, hogy betegséget diagnosztizálnak nála is, és, és, és ott ragad ebben a szanatóriumban körül. Ö, éli ott ezt a igazából rendkívül lekicsinyített, vagy ilyen beszűkített életérben a, a, azt az életet, ami megadatik ott neki. Azok az emberek, akikkel találkozik, azok ö, ugyanebben az életében ebben a ö, zárt ilyen mozognak, és már elszigetelődnek a lentiektől. És, és ez a fiatal ember, 24 évesen, ott kezdett egy csomó mindent megtapasztalni. Két-három kulcsfigurával találkozik, egy, egy, egy szinte már már szimbólummal, Avangsálok két figurával, Szeptembrinivel, aki a humanizmus, meg a klasszikus humanizmus felkent szónoka, illetve most jelent meg a másik karakter, a, a Na, uh, Nafta, aki pedig uh, még egyelőre nem teljesen bontakozott ki, de egy kicsit a, a, az anarchizmus és a, a szabadság képviselője, és uh, mindenféle dologot történik vele. És vannak benne. Uh, nem, de van de például vagy. egy, egy uh, remek fejezet a haláltánc című, amit... Uh, az ember, amikor ilyen, ilyen arhaizáló, vagy, vagy szem már nem, nem friss szöveget olvas, akkor elveszíti azt, a, azt hogy átlásson a szövegen túl, hogy, hogy ott mennyire brutális dolgok történnek a, a szépen formált és már ritkán használt szavak mögött. És azért az csak egy szanatórium, ahol, ahol szemtalan ember élete utolsó szakaszában jár, és ezt tudja is, és haldokolnak és, és, és a legkevésbé szép módokon, és a, kapaszkodnak az életbe a legkevésbé sem e, e, elítélendő módon. Izgalmas. Tehát volt olyan éjszaka, ahol e, körülbelül úgy olvastam a egyet, annyira nem tudtam letenni, mint amennyire a mi évél egyik könyvét. Tehát, hogy így, jó, oké, okay, még idáig eljutok, aztán befejezem, nagyon jó, jó, de nem még egy picit ismerjük ezt az olvasási struktúrát. Uh -huh. De én mondom, vagyok, hogy, hogy azok, a, azok a könyvek, amelyeket túl sokan dicsérnek fel, hogy, hogy, hogy a klasszikus, nem is tudom, a regény, csúcsa, ilyesmi, az, az, azok általában tényleg azok. És azért. Váratlan mert, fordulat. Igen, igen, tehát, hogy és az, és nek, nekünk is azzá tudnak válni, tehát, hogy nem, nem csak kívülről szagoljuk ezt a dolgot. Ennyi az én olvasási élményem ezen a héten. Ádám. De gondolkodok, hogy belekössek, de nem. De nyugodtan, -tök örülnék neki. Ojj, ez az. De azon gondolkodtam el, ami közben amikor mondtad, hogy, hogy ez mondjuk egy viszonylag fiatal mű azért, hogyha. Igen. Ha emberi életben nézzük, még akkor is egy hosszabb. De azt merész kijelenteni például, hogy, hogy egy Shakespeare szöveg például kényelmesen olvasható. Eleve vannak, akik már azt vitatják, hogy egy dráma az olvasható, mint olyan. És, és akkor még itt vannak azok, hogy mint egy ennél egy 70 évvel korábbi mű az, az esetenként mennyire élvezhető, még hogyha kanonikus és nagynek kiáltat is. Ja, hát persze, de a Shakespeare-t nem biztos, hogy olvasni kell, tehát inkább a, tehát azt a funkciót, amire született, hogyha, hogyha el tudják játszani, akkor játszák a fordítások, meg mindig ilyenek, tehát hogy mindig át kell dolgozni egy másik nyelvre, egy másik világba, de, de őszintén szóval ezek a görög, görög drámák is elég Hogyha az ember elfelejtett annak idején, amikor tanították, aztán amikor tanítania kellett, hogy, hogy ez miféle dolog is, hogy mennyire kényelmetlenül ránk van erőltetve, és miről is szól ez történet, akkor, akkor elég sok minden nagyon jól át tudott jönni. És, és... De szerintem ígérjük meg, hogy, hogy a műsorban soha nem kerülnek majd elő a görög drámák, ne hallgatókat, így előhozunk. Azt az még az sokkal élményeket. hamarabb iddel. el. Tehát, hogyha ha egyszer majd megbeszéljük a Vertart, meg a Fanny hagyományi üté, uh -huh. Olvashatatlan dolog. És hát az is csak kétszez, akárhány éves. <gül> az, az igen, az igen. De egyébként értem, amit mondasz. Tehát azt mondanám inkább, hogy a Varáshegynél ez a helyzet. Na, és te mi régi könyvet olvastál én botrányosan régit mindjárt ki hogy mikor van, vagy 93-as is talán, és nyertem, hú, bulzáj, 93-as. A Jeff Nunn-nak a Hurt című könyvét kezdtem elolvasni, ami, ami múlt hiten szóba került egyszer-kétszer különböző beszélgetésekbe, és, és nagyon úgy éreztem, hogy én vagyok az egyetlen ember, akinek ez tetszett, úgyhogy úgy levettem a polcról és megnéztem, hogy, hogy még mindig jó -e ez a Agavének volt egy korai kiadása, amikor még kísérleteztek jobbra-balra és többé-kevésbé science fiction, Legink leginkább arra hasonlít, illetve egy, egy hihetetlen betépett és arra még különböző szereket szedő majd ráívó science fiction, ami utána beült egy szobában frissen parkát alakoztak le hihetetlen darabokra szét van esve, alapvetően a veszteségről szól, van egy világ, ahol különböző lények élnek, emberek, árnyak, ezeknek a keveredései, kutyagénekkel feltoningolt emberek és a többi a szabvány Cyberpunk jövő. És ezen belül van, van egy Wurt nevű dolog, ami, ami egyszerre egy másik világ, egy drog, egy párhuzamos univerzum, egy ismeretlen szabályok alapján működő tudcos, ahová úgy lehet bejutni, hogy az emberektől tollakat duglasnak a, a torkú, mint a rómaiak, csak ennek nem hányás lesz a vége, hanem egy hihetetlen dolgos trip. És a firka nevű csókának követjük végig az útját, aki egyszer az egyik ilyen ö, trip során, ahol több különböző világból léptek át már haverével, elhagyta a húgát, aki egyben a szeretője is volt. Hmm. És helyette kapott egy másik világból azt, való lányt. beszéltük, hogy görög dráma nem lesz. Ó, hol van ez a görögdrámától? Mindenkire eltemethetnek például benne. Tök, tök nyugisan. Na és kap egy másik világból való lényt, és, és folyamatosan próbálja megfejteni azt, hogy milyen, milyen világba kell neki utaznia, meg hogyan kéne cselekedni és hogyan lehet visszacserélni, hogy jöjjön a csaja lény, meg tűnjön el. De közben jönnek a rendőrök, jönnek lövöldözések, bandák, akármik, és nagyon mélyre lehet merülni ebben a a tökéte felfoghatatlan világban. És időnként megszakítják ilyen vendégszövegek benne, mert hogy ezeknek a tollaknak, amivel lehet utazni, ezeknek van egy, van egy szakértője, azért a játszmacskának nevezett karakter, aki picit ilyen bájogóan, picit tenyérbe a fiatal drogosokat inti arra, hogy mit csináljanak, mit nem, mire vigyázzanak, melyik mit rejt. És ilyen tökéletesen megfejtetetlen, nagyon, nagyon idegen és nagyon beszínpontú világot teremt az egész. Hihetetlenül jó. Mint és ez mondta, a én... ez maga, mit fed ez az a virág, világ, ez a vúrt, vagy van. Ez, a, ez az a világ, vagy droga, vagy, vagy párhuzamos dolog, ahová bemennek, és ami, ami benned az emberben is persze egy kicsit. Tökéletesen összemixol az egész. Nem lehet, nem lehet egyenlőre, még van vagy húsz hát nem lehet kibogozni a szinteket, hogy mi van miben. És nem az a az a hollywoodi, mi volt annak a filmnek címe eredet jellegű, hogy, hogy uh -huh. meg lesz az, hogy a matriuskó hogy hogyan rakod össze, hanem, hanem egy turmizgépnek az alja, a mosogatás előtt. <gül> ez jól hangzik. Akkor ezek szerint megint tetszett neked. Megint tetszett, ez még mindig nagyon jó. jó. Uh, egyébként most jön ki a egy új könyve. ha múltkor... Uh smashwords en láttam, 7-8 dollár környékén. jó héten arról lesz szó. Addig jegelem a francia királyokat. Na, jó van. Én persze, igazából én is neki futottam annak idején, itt van a volt, a mert valóban aztán elkezdték nagyon olcsón kiárusítani, és nem, nem, nem tudtam még haladni benne. Nem mondtam azt, hogy rossz, hanem így, oké, okay, ezt most ne. Ennyi, de, de engem Ádám ezzel most meglöktél egy kicsit, hogy álljak neki, mert hogy van értelme. Hú, ezzel vigyázni kell azért. Tudok van értelme példát mondani? Nem vagyok teljesen biztos. Nem, kipróbálom. Tehát, hogy van, akinek ez jó. Tehát, ez van, amikor annyira félre nyúlnak adok, hogy tényleg nem jó könyvet adnak ki, vagy, egy vagy vagy nem nem tudom, kultúraidegen, vagy a fenet ugye inkább azt mondom, és ö, az senkinek se jön be és akkor egy-két őrültnek de, de neked egy csomó jó könyv is beszakott jönni, tehát hogyha ebben találsz jót, akkor, akkor az nekem elég garancia. Meg lehet, hogy csak át kellett volna rakniuk a másik polcrat ahol ezek a self-help meg ilyen drogos kínódó könyvek vannak. <síns> Hogy hívják azt a magyar színész milyen győző, aki most ezzel... Szabó győző. Igen, tehát berakni az ő könyvem mellé, és akkor, akinek ez a téma érdekes, akkor a pro és kontra. Azt hiszem, közben kapott egyébként egy észiklár kavardot, amin nagyon sokan felháborodtak. Aha. Na Ugye hát... nem Szabó győző? Nem. <gül> Azon tényleg fel lehetne <gül> háborodni. Na, aztán <gül> e egyrészt én még néhány száz oldalt haladtam ebbe az armadába, ami gyakorlatilag két hetem mérgezi az olvasásra. Oh, á, értem már, hogy mire cél a ezelőtt. De hát volt, tartottunk, vagy két napja az Ádámmal egy ilyen stratégiai megbeszélés, hogy akkor most mi legyen. Uh, gyorsan választottam egy olyan könyvet, ami tényleg érdekel is, és így a komfortzónámba jobban benne van. Aztán putogatni uh, az Ádámnak, hogy mi van a, a kívánságristánban, is pont olyan könyveket mutattam, hogy mindegyiknek az van a cím végén, hogy, hogy egy regényt az, ez Aha. a annál megbeszéltünk, valószínű ez nekem a kicsit ambíciózusabb, de azért krimi, vagy azért skifi regény, amit én nagyon tudok értékelni, hogy ugye zsáner, meg minden, de, de azért van benne valamiféle irodalmi ambíció, és akkor egy ilyet választottam, J Caspian Kang nevű írótól, egy fiatal koreai származású amerikai író. A, Keszpian, az, a az nem a, a Narniában volt a herceg? De bizony. Hm. <gül> egy szólókar <karierbe> kezdött. <gül> <gül> és az a könyvnek a című The Dead Tunat improve. És akkor ezt le lehetne úgy fordítani, hogy, hogy a halottak már nem lesznek jobban. És hogyha egy stílus megpróbálnám kategóriába rakni, akkor én azt találtam, hogy ez hipster noir. Új, új ilyen szubkategóriát hoztam létre ehhez. San francisco játszódik az egész, és a szereplők nagy része az ilyen valamiféle hipster. Van, aki a, a, a nyomozó a szörfös, akkor van benne egy másik főszereplő, aki belekeveredik a, a, a bűnügybe, az pedig hát ilyen meg lehet benne találni magát az írót is egy ilyen ambiciózus fiatal koreai, amerikai, aki szeretne író lenni, de nem nagyon ír, és akkor valamilyen, ugye, mint minden San francisco valami social media website dolgozik. És hát tele van ilyen karakterekkel, a, a hippie San francisco meg meg a, ki, meg a bandatagok is, a fiatal afroamerikai, vagy nem is ezek mexikói bandatagok, tulajdonképpen azok is azért járnak ilyen creative writing szakkörre. Eh, amellett szóval tele van egy jópofa, hipster, eh, szán-franciszkói karakterekkel, és akkor van, van egy ilyen noár, nyomozós, eh, elmélyülős eh, háttere az egésznek. És az érdekes, hogy ha bár rendkívül könnyed módon indul a könyv, és tényleg. Eh, konkrétan viccesek a karakterek, a főszereplő koreai srácon kívül van benne egy ilyen elhízott, eléggé lepukkant, szintén koreai-amerikai nyomozó, és akkor az összes ilyen politikailag nem korrekt point az ő szájába az íróhoz nem tetszett az a figura. És szépen lassan belecsúszunk egy egészen komoly dologba, hogy, hogy mégis hogy tud beilleszkedni ezzel a kulturális háttérrel, ugye a, a, a koreai származású ember ebbe a kultúrába, és hogyan, tehát hogy kívülről megfelel ezeknek a hipster trendeknek, de belekerülnek olyan helyzetekbe, ahol ez a, ez a máz így eltűnik, és, és egész komoly konfliktusok vannak belőle. És hát... Nem, nem fogom itt kirészletezni nyilván a, a végét a könyvnek, de, de hoz noár elemeket is bele, hogy azért érezzük, hogy, hogy ez ahhoz a vonulathoz tartozik. És nagyon-nagyon kellemes olvasmány volt. Kis rövid, szépen megírt, jó karakterekkel teli, rendkívül olvasmányos könyv, és nagyon jó ellenpontozza ezt a Borzalmas. Ormoda, Jaj, működik. látom én elveszítettem a becsületemet, de ö, ezek nem, szerintem. Most már vég fogunk csinálni, ha beledöglök is. Jó, cserébe ajánlhatsz te is nekem egy könyvet Ú. ennek tükrében. Gabi, nézd meg csak ennek a mostani könyvnek az Amazonon a csillagozásait. 5 darab öt csillag, egy darab három csillag és kettő darab egy középút nincs. Igen, megosztó. Szóval azt mondanám, hogy, hogy aki szereti az ilyen detektíves noir dolgokat, és érdekli, hogy napjainkban a social média, meg a hipsterek világában hogy lehet ezt alkalmazni, érdemes, és tényleg nagyon erős karakterek vannak benne, és nem kiméli őket az író. És akkor jövő héten visszatérek a... az armadával. Most még a szörfös nyomozón röhögök csendben magamban. Szerintem zárjuk láb. Igen, az a beceneve egyébként, hogy Kiánu. <gül> Kész, nincs tovább. És, és hogy mennyire hipster a, a könyv, szerepel benne Chris Isaac a karakter. <gül> Mint maga Chris Isaac-e igen, a... Igen. Az... Jó ég. <gül> Úgyhogy tényleg vigyétek, vegyétek. Na jó van. Még valamit akarunk mondani, vagy elköszönünk rendesen? Nem, nem. Kérünk gyorsan egy összegben elnézést magunkért, is. <gül> Igen, Igen. Meg de most legalább, nem volt, le, most legalább nem volt bölcs idézet. Ö, én így érzem, de volt még az elején a különböző könyves pályázat. El is, el is <gül> Te már törölted a memóriádból jótékonyan, de mi még visszaidézünk itt a végén. Na jó, van. hát akkor. szóval nem volt. Menjetek Facebookra. Szerintem egyre jobban látszik az a trend, hogy azért vannak olyan dolgok, amit inkább rakunk és nem jelnik meg az adásba. Viszont, akit érdekelnek ezek a témák, azért érdemes a, a Facebook oldalunkra elmenni, mert szinte napi friss linkek vannak, meg minden. Megfotózunk. rendkívül szórakoztak, én legalábbis nagyon jól szórakozom közben. Igen, vicces képek, dögivel. Mami pornó. Ja, meg rák a Google, ez Google, a Golden blog -a. Vagy a hangfolyóra továbbra is az a favoritom. Aha. De mi sem ezt vagyunk rosszak. Miért egyébként most idén ki lesz a favorit? Ki fog nyerni kultúra, szórakozás kategóriában? Nem, nem tudom, valami, mert ez... valami index közeli blog, nem, hogy ez nem automatikus? Nem, nem, mert tavaly uh, hogy is hívták ezt a. Uh, Demotiváló. Blogot. Demotiváló, hogy most ők a zsűri, úgyhogy ne röhögjünk sokan oh, oh. hosszan rajtuk. Bocsárcok, tök tiszteljük, azt, hogy tudtok egy fekete keretet rakni egy képköré. Na, szerintem, szerintem most kinyomom a felvételt, mit még, még valamit azt szeretném mondani, hogy valami viccesen zárjam kiskutyákkal, hamár a legviccesebb blog, nem kell szavazni, de a magukat szégyellő kutyák tumblr -e számomra a hét legszebb csodája. Ennyit szerettem el elmondani. Oké. Okay. Sziasztok!